Tango yon difurena ignaria dugu kaiku egilea xtuntako gomita iratsuko bere tailerean aipatuko dauku, hoku edo kaikuak nola egiten dituen hiderteko bordan lengo behitegia plantatu du bere tailerea Dona difurena egunon aiguno soilera Hemen, gira, erratzun ordean, eta egeran zure tailegean, zure baserrian, eh? zein eta hemen uh, lehen-lehenik baserria da? Bai, bai, leheni baserria da, hemen behia zauden, eta bueno, hori behia guadrando da, kanpoan, eta hemen hori talerra, zurgintegia. Hemen etzen, eh? zure familian eta etzen zurkin, zurkinik? E, zurkinik ez, bakarri familian beti izendo ohitura etxean egiteko dena. Baina, bai karroak zirela, bai kiderrak zirela... Eta beti, bai haman partetik eta bai ahiten aldetik ero bai. Eta beti etxan egin dugu den dena. Bai, zuurakin, burdinakin, tarriakin ere gerteko. Zuko hori beti ikusi izan duzu? Trebatu, ere? Asi egiten, gauza batzuen zoen egiten? Bai, ikusi bai, eta asin ditzen, laburu bat egiten edo, amabia, mahir bai, ma, urten itoelak asin ditzen talatzen laguruen bat. Eta gero ja, mazazpien metzortzu urtetan hasinitzen ditzen, hemen zuahitz batzu moztu zutela asin hasinitzen edesagak hiderrak egiten, ez dakizera egiten, aizkora egiten, Eta gero mezzortzi urte belten itulaik, asinitzen xantioate izakin ikasten gaikoak egiten, erratzoko xantioate izakin. Hemen eskulana, karaike atxikiak ziren eskulanek eta bazitean ofizio desberdinak ordeana, eh? Sancho, duzu, Sancho? Bai, bai, bai, beti izan dira, ofizialak bakari guk etxean egiten zuzten pues etxeko gauzak. Egiten ziren, bai egiteak eta bai hamanan partetik ere, haman ahitak, haman amatxik, ahitatxik beti egiten zuzten, pues etxeko eratresnak, er etxekoak denak egiten zuten etxean. Bai, kiderrak, baserrien beti behar direk, kiderrak, arrasteluak, sega kiderrak, karroak, beti behar dire eta etxan egiten izan dira bizi guztian. Ez zen bezala hau bota eta beste batean usie. Ez, ez, ez, ez, ez, ez lehen no gauzten zela ikonfontzen zen edo bueno, es paraimese merxermedik askiena egiten zen berria, baina normalean beti konpondo egiten ziren. Eta su landatzen ziren ere hori pentsatuz aurre ikusi. Bai, zoitsalarra noz zile ni hasi ikasten, orden hasi nitzen landatzen igurkiak, hasi nitzalek ikasten, pues goita pare bat urte eta neraitak ere bai bazitu zu uniz landatuek, eta aitakik ere bai, bere Amerikatatik etorri ziren eta landatu zuten hainbertsazuaitz. Beti pues etxean beti zure ibili da uniz. Eta badire ordute landatuek dutuek eta pues, gaur egun jazzo izko ozkora gehiadirenak, bestezo gazteagoak eta bestezo txikiak, bada denetek. Zura harria lan zentzen ere hainitze? Bai, zura harria eta burdinare bai. bai. Bai, bai, bai. Familian beti izan da, oitura dena etxan egiteko. Bueno, familian, ta eta bai gari, gehien bat zura izan da, pues, zura izan dugu, baina harriakin ere bai ahondiz. Harrizko pareta harrizko ez da, beti izan da, familian oitura hondi egiteko. Jan, harrizko etxe hondi bat da hemen, ez eh? dakit noizkoa den? Bai, etxea, bueno, direi etxea bi etxezati, hau erosi zuten nire aita eta ameriketatik etorri zirelaik, mila bederatzi hogei urte inguruan, eta gintzuten gero etxean bertzezati bat, orten hau ditu zen, orten behiak eta denak etxean zauden, eta orten baserriak ziren baserriti bizitzeko, zen sabaiak, zen etxea, zen sabaiak sagarra gortetzeko, fruta gordetzeko eta biltzen zen dena, gaur egunian pues, <laughs> dago etxea pues, bizitzeko sobera hilbaldi sobera bada, baina, bueno, mm -hmm. Penseak eta erabiltzen dituzu beti, uh, belarra etxekoa duzu? E, bai, belarra etxekoa, bueno, etxekoa eta alokatuak, eta, bai, egiten dugu bueno, aldena etxekoa ere egin, eta gero gaintzoko erosi, ezin dena behien zat, arnaiko hori aurrean niz behar da, negoa luzea izaten da, eta etxetik ezten ateratzen ordean kapatik erosten dugu. Mm -hmm. Zuma behi behituzu? Bai Eura behi berrogeita marba daude, Beita bigan migan artean berrogeita marba Eta esnea saltzen duzu? Ez, harrak ikitako bat du, ah, harrak harrakiko behia dira, bai, adira, bai. Mm -hmm. pirenaikak mm. uh, zure deitura ere, Bai, dufurrena berez, beiratzen behiratzen bat eta doa gau dula perrunta irurogei bat urte ingurutik edo, torri zen bai erratzura, lehenengo dufurrena kortetek agertzen dire. Eta gaur egon dufurrena bakar bakarik gara familikoak hemen. Espaina oso zuan, Euskal Herrian, eta Espainian ere bai, bakarik gara sei gelitzen garenak, eta dena familikoak. Dufur badire, baina dufurrenak ez? Ipakaldean ezagutzen dira, dufur? Bai. Bai, bai, mazkean berdina da, mazkean leku berdina diturko gara, dufurta dufurrena, bakarik dufurrena da, pues, dufur euskaldun du. Mm. Dela beruntari uro goi urte, bakarren batek duike abertzale nahiko abertzale izan zen, eta jarri zen dufurrena, orten. Ota, hemen, zure eta elegen bai gira, leku hau bada, lehen goa behiteia zain hau? Bai, hemen lehen hau behiteia zain den, eta ni kuadra egin nule 2006an, orten pues, jarri non hemen botan zola berria, paretak zuraz forratu nituen, eta jarri non zorgintegi hau Lehen genuen zabaian, zurgentean, ibizibustian zautudetxan zurgentean, zen txeko zatibet, gero jarrinuen horre txeko sareran zate batean eta gero behiak ateran diturenean jarrinuen hemen. Mm -hmm. ah, errandu zuzurak eman dituzula paretetan, no? pareten kontra, da zure tresneria guzia emaiteko, eta guzia erraiten dutararik da zinez baduzula trezna hainitz. Guztuko duzula, egin eh? e, zira gauza zaharren txeka, e, gauza behiak ere usi dituzu, baina gauza zaharra ere bilatu dituzu. E, bai, bai, dira, hori da drogoa banderetat, hartu terramintak dira, bueno, galtzan datete. Eh? Gaten ez, iparraldera ez zera, unizetan, bueno, lehen, horregun ja, erdi, geldik egon baita denaz, baino, hau nizurtez ganiza ez zera, eta Asturiasen ere bai bilatzen hortan, eta antikoariotan. Eta, bueno, aurkitutu terramintak, bertze batzuk eginak, bertze batzuk etxan eginak, eginak, eta bertze batzuk etxekoak ere, eta, eta, eh? eta, bueno, mantxo-mantxeinez jartzen paretetan denak, batzuk erabiltzeko, bertze erakusteko denetako. Eze ibiltzen zira gane guste edo nola deitzen da hori salmentak uh, egite maitira gauza zaharen salmentak? E, bai, bai. Tokatzen dira egiten ez, gustora gainera. Uh -huh. Eta negoziatzen duzu eta saltzen dira presio gunean, edo aski garesti? E, izaten da denetaik Batzu badira nahiko garesti eskatzen dutenak, eta bertzo batzu berriz pues, ulertzen dute zarradirela za, za, za, eta salatzen pues, dute nahiko prezio honean. Izaten da denetak. Mm. Gehienik zuk gustuko duzu eskuz lan egitea bizten da? E, bai, bai, eskuzkoak, lehenagoko erramintakin, eta lehenagoko gauzek. Gurtatzen zehkieta honez, e, pues, gure aitetxek eta beitetxen aitetxek egiten zuzten gauzen mantentzia, ja direk gauzek altzen direnak, eta matateta pena hundia uste galtzera, eta okigin bat horiek. Salkatu dituzu, eh? zure taile jean uh, treznaka? E, bai, daude, bueno, daude patue rekorrido, asmo bat dute egiteko bizitak iatuak edo jendeakin, eta dauke patue pues, pixka baten jarraituz kaikuen prozesua ez, Asi moztetik, zerratzetik, gero ustu, nola den, eta dena borobilian jarriek, pues, oi, ikusteko prozesu oso soa jarraituz orden bat. surat al duro ti che li son dorat gatenza mastango lavoraria noi se ti noi serà e shire per Zerrat zurat ibaia hondirik ez, itxasarterik ez Oinezko bide malkartxua baizik ez Izerdita nervio, nervio eta izerdi Bidea edeturik Negu gorrian, naizudazke norbelduan Pentsatzen zuen, laborariak bere hartian Etxera bidean, eguna barrian Jutizri ezen gureza desistitzen Pentsatzen du ozen ki zerrian Migrazio polizirik ere ez, jendarmeak Aunez Euskaldunak, karabineroa baizikez, Tijuana, Tanjer, Tarifa, ez ziren baigorretik erratzik. Mugarik ezean, kontrabandorik ez, bentsatzen zuen, laborariak bere etxera bidean, egun abarrian. Justo ki, kaikua aipatu behar dugu, eh? Zurekin, eh? erranduzu eh, ikasi zinuela kaiku egile batekin, zer gati kaiku egiten eh, nahi ikasi? Bai, ikasi nuen xantiote izar, ratzuko ekin, bera da, ya, azkena gelditzen zena, eta erratzun lehenago domingoitxan zen xantik ikasi zuen domingoekin, tenek ikasi nuen xantikin, hori dela jago pare bat urte do. Eta, kaikoa da, gaine da, erratzu, justo bastanen erratzun gehien mantentzen zena, eta da zerbait ere euskaldun euskaldunena antroppolotik hartan zu zela euskara erakin batean Euskal Herriko gooso originario bakarra euskalleritik anpostela berzinon argto. ta da zergeeta inguria eta hain inbertzeeta arteen da ezagutzen dela Kristo horretik bi .000 uste fitiagotik benpin ezagutzen dela. Baika aikua eta baika ikuan esne gostea burdinariakin egosteko modori ere, eta hoi galtzera usteakit. Bekatu bat diretzen zaitan. Ala, kaikua, hemen zurezkoa dena, beste bon, be, belaunaldi batek laborantza bari mazuten etxen, ezagutu dute burdineskoak edo, eskatez, nebidoin horiek bezala. E, nik gutitan eko erabiltzen, e, zer zen, arzainek e, esnea deisteko erabiltzen zutena? Bai, lehenago erabiltzen zen bai deizteko, eta bai esnea gozteko. Ta gasneagiteko, do, ma mia doaztan bera egiteko ere bai, denetako erabiltzen zen. Baziren ne hori desberdinak? Lengua normalean izaten ziren jaba zuten berene urre izaten ziren bine urritekoak edo. Izaten zen bada izateko eta berti gosteko. Gaur egun egin diten dire, pues, adornutako izaten dire eginak, eta egiten zuzikikikitek hasi, eta pues, urak ematen duen guziraino. Ezken egin aprobetxatzen duzu dena, eta bakarri dire adornuteko, eta jendeak usteko lehenagoakoakoak eta horretan egiten da, aprobetxatu zena. Uh -huh. uh, egiteko ez da, xe horra zere, hain egresa, zenta ez da, borobila, eh, badu uh, luzatua da, ensinerator, badu gire forma BDC bat ere, E, bai, formadu nahiko berexie, da, bot etzana behiti, agoa du purdiabaino pixka eta ondisa du kiderra erdian, eta erraten da dela kaikoa, euskal, bueno, batzuk arteute euskal herriko diseinu perfektuena dela, bertuzak esateute dela mundu osokoa, hein bertze urte mantendu, eta oin berdin berdina jarraitzen delakoz, eta burdinezkoak ere imitatu direnak, denak kaikoan forma imitatzen egin dilakoz, eta ez delakoz obetu jaarez, da, mantendu de beti berdin berdina, eta esateute dela hortaz munduko diseinu perfektuena. Ez zen edo eh, zoin zurekin egimeer? Ez ez, egiten da urkiakin, normalean hemen egiten da urkiakin, urkia delakos bai zuaitxuria, eta gero bertzaldetik ez du likidoik absorritzen ez, ez du txupatzen likidoik, eta esne handako behartu du izan likidoik ezartzea. Ta, por ejemplo, gaztainak edo garitzak botatzen dute tintea, eta horretzen posibilizean horiekin egitea. Eta biztan dena, ez duzu tratatzen eta zen tratatzen hau? Ez, ez, ez, ez du tratatzen dut, norra egiten nahi bat du bero bere kontu barnizatu edo zorra egiten du bera, baina hau kaikua berez ez zen jaatzen tratatu ez du egiten. Kaikua egiten zena zen azen, lehen erabiltzeko zilai, bai egiten zen egosi zure egiten haizelaik, mantentzeko gero lehortzera utzi, bai, uzten zen zerrin ze, edo zerra barruan lehortzera mantxo mantxo manxo, gaur egun usten da berrogi bat egun lehortzera babes duleku babes batean, baina lehenago egiten zen, oi, egiten zen lehortzera utzi zerrinan serrin, barruan eta usten zen, eta gero bai bazusten beren prozesuak, ez garbitzeko orduan, garbitzen zen errekako legarrakin. Oide dena gaur egun jagaldo dira, eta ez dute zentzuik, eraz? Zer adornutako dire, baina lehen bai bazusten beren bazusten beren trukua goza guztiak. Emeki-emeki hmm. ba, idortu edo lehortu behar da, zenta bestera zer? E, lertzen dira. Ba, ez tokatzen dira, haizegoa da edo bero hundi egiten duten horietan eta lehortzen dira golpean, eta ez pato zoraz babestuak utzi, lehortzen dira. dira. ustu berdean eta Behar direa ustu ber Eta lehortzen dagoen denbora horretan, badute peligro handia hortan. Ez palimeda denbora entokatzen bada izegoak edo, badute arrisko ondia lertzeko. Eta eramanduzun duzun languzia funditua. E, bai, hantzen, orden eguno ditan obeda ezagertu zurgintegira, ta, <gülüyor> bestela hasertzen zara zure buruakin, eta obeda kemen dikanpo joan, eta kanpoan aritxala nian zerbait ean. Horein ez du neokera biltzen, egiten dituzua painketarako? Bai, bakarron batu bertzea gaten dire, beti izaten da bakarren batek kapritxosua etxean bera egiteko, edo jatetxen batek igual erakusteko, berez sanidadetik da, debekatua dago jatetxetan eta erabiltzea, baina egiten dutena da, jendiai erakusteko nola egiten zen, eta batu bertzea da, baina amarrati betaratzi galtzen dire adornuteko. Egan nahi du, alaike konpontzena dituzula, uste dira ere pixka bat konpontzena dituzu? Ba, ya, uste madire pixka bat pues, beti edo zura zati batekin edo konpontzen dira, lehenera egiten ziren. Lehenera usten zirelai, lertzen zirelai, pues, jartzen zuten zura zati bat. Eta, bueno, bazuten bere teknikak ez konpontzeko, unmedadean pues, txiki eta lertu ben manxo-manxo gan biltzen eta konpont dire, dira. erabiltzeko ja, pues, neko bezki. Hmm. Hmm. Beraz, lehen esnearekin egiten ziren gaznatze prozesu guzi hortako treznak berriz egin dituzu ondareana? Bai bai, dire, bueno, kaikoa da gehienez agutzen denata, baina bueno, daude dagoa batza, zimitza, kartola, malatsa, idazkia, oporra eta gero taloska edo, bueno, taloska. Talgu ezentatu, e, bai taloale nagotaloak edo sutopila edo egiteko, hitzten susten hoi eta bai artzaile jateko ere bai, beren platera azken hori zen beren platera. Zen taloska zen hondixagokoa taloa edo egiteko, ogia masatzeko, eta gero zagon peskoia txiki xago, zen zurezko platerba bezala karratuan, hoizen artzaile jatekora biltzen zutena. Eta horiek guziak ikusi dituzu, egiazki? E, Haunez liburuetan. <laughs> liburuetan bai, Haunez badire liburuetan kusiak eta eta bertze batzuk ikasiak emenikasin dituenak. Ogoten ez liburuetan, lehenako liburuetan eta begira ze gauze baziren, ere biltzen zuztenak hartzainak eta liburuetak ikusi eta goiti behitin neurriak pos, batzutan asmatute eh? egin, eta imitetu zekei saiatzen gara berriz egiten. Mantentzeko, benpin urrengo generazionak ere ikusi dezan zer ziren, eta nola horreikoagozen ondik aldo diren. Eta iztegia ere iztegia hori galtzen ari baita? E, bai, bai, badira ungu nizitzen ja galdu direnak, eta pues, eskalapruina bera, eskalapruina, menera eskulapruinaak gibiltzen dira, baina badire mila eitz diferentez, eh, parralden igualera hendu ze eskalapruinak ere, baina hemen asturia zenta, ja badute txokles, badute madreinaz, batuzte bertzeizenak, eta ja jindiak eskalapruin ja gure generazionetik behitik jaztua eztakita ez zer hemen galdu da, jaztua inorka egiten, eta jaztua eztakita galdu da. Zeta hori asistida ere behiz egiten, berantagoa ipatuko dugu, eh? E, bai, bai, saiatzen ainez, eta ikusi batu durtzea, inez saiatzen, erosin nituen, Bueno, pues eros inituen eh, traperos de mausko batean inituen, iparralden gainera horketo inituen eskalapruinza batzuk eta aki hartu eta aki begira piske bat lehengo emengo eskalapruinak ere bai hemen dipiske diferente isago ziren eta jaraitzen egiten Arauzesuak kaiko kaiko, kaiko, kaiko, kaiko, kaiko, kaiko kaiko ez dira kaiko, kaiko, kaiko, kaiko, kaiko. はい、開国、開国、目覚めよ。暴れしわけた。か。<sweak> Jon, zure lana ipatzeko pixka bat, zenta ezan duzu, eh, urkiak uh, landatu datu dituzula gaztetan, deia, eta horiek dituzu, eta hemengo zuaitzak erabiltzen uh, zure gauzen egiteko, eta ezan eh, behar da, hastapenetik bururarte, uh, oianera joan uh, joa zira, mozten dituzu, lan guzi-guzi egiten duzu? E, bai, bai, mosto zuaitza, etxera ekarri, egin, fabrikatu, Eta saldo, azkenean zuge egiten duzu dena. E, Hau eik, ordu kaste mazara bertzelan batean bezala, etzen inork erosiko, ze, ordu pila badire, eta orduan azkenan egiten duzuzuk, eta ze erosioar bazenuen zuaitza, erosioar bazenuen orbeite ordeindu botatzeko, orbeite ordeindu kartzeko, ez du, etzen ino handik erretabla Edo egiten duzuzu dena, edo ez du, bale. Kasuma egiten duzu noiz mozten duzun ere, zuaitza? E, bai, bai, beti moztuar da urkia, beti gorapenean. Ilgoran, gorapenean duena, Eta bestela pipiak sartzeko eso arrisku gehiago badu. Eta hori moztuta, ekarrita etzera utzi berduzu idortzen pizka bat edo astentzira jada lanean. Ez ekarrita etxera berdean berda ustuz egiden. Formaman eta segiden ustu. Oste duzu, hartuzu albezien laster bezea dago lai berdea dago ah. Bestela idortzeken arrasego gorra da. Ta behin usten ustenduzura sentimetro bateko loditasunean eduzten da lehortzen utzi behar da egun bategun, bat bategun, hobek. 60 bat egunez lehortzen utzi leku babertu batean. Ta bainu lehortzen delaik ordendaila maitatzen dena. Ordeinak itzen da fin, fin du dena, lixatu, kiderra egin, eta ordoen da meitu ardena. da? E, zura hor, urak uh, altzen du erarik? baina egiten da bi hurritu. Ah. Egiten duzu kompas batekin moro bila, eta gero lehurtz egiten duzu berriz, eta <risa> ez, ez, ez da moro bila, izaten da roltzeforma egin pixka bat. Ta berriz egin behar da, pues, berdortaz duzten da, zentimetro bateko loditasunen edo, gero izateko margen bat, pues, xuxentzeko berriz. Mm -hmm. Beti mugitzen da pixka bat, bai. Mozten dituzu, ekarzen dituzu, tailea guntarat, eh, nola pentsatzen duzu, hain zinetik badakizu, onain beste ginen dituzula, onain kaiku, onain beste, ez eh, dakit, hain zinetik ikusia duzu eh bueno, normalmente soitza, bueno, soitza arrasa ondietelaik egiten gnuen xantiotiza, baino jarraitzen dola egiten da bien artean, pues arrasa ondi baleada ikual hartzen unen erdibena, ze lana ondietada golpean egiteko eta baiño kalkuletu goiti behitik kalkulatzen duzu edo igual hemendika batzu bat, bertzetik iku bat eta aprobetxatzen duzu alden guztia, baino dazaiaiak gitea zenbat atrako diren. Da, ze, duzu alden guztia, eta pos, zenaka ikuetan iten egiten duzu edo harkatza txekitzeko puntiak e, poto batzuk edo aprobetsatzen dira denak, azkenean aprobetsatzen zura punta guztiak aprobetsatzen da dena. behin ekarri duzula, balakizu zegoztatzen den ekartzea eta orden saiatzen zara sura hotatzea aldengotiena Dena era biltzen duzu, deantzula ditzen, albe zain bat Bai, bai, azkenean bi zentimetroko diametroko eraino aprobetsatzen dire denak edo lanpara txiki batzuk egiteko edo esk, dena aprobetsatzen duzu dena. Bai, horiak gero saltzen dituzuzuk ferietan edo ibiltzen baitzira ere. Bai, azkinen gauzoi direk egin saltzen dina ferietan, jende guztetan zaizkio kustea gauza hoi, baina erozteko azkinen ordo unniz dira eta nahiko garesti atratzen dira. Ta jendeak nahi du, pes, gauztiki bat, rekuerdo bezala emateko edo, eta ordoen eroztentuzte, or gauztikiak garras. Edo txikitzeko gauzak, edo lako gauztikiak. <austen urla> Zer bat gustatzen alda gaiku edek bat? Ordutan, gaten azazkitzu ugei, ogoi eta bost, ogoi eta mar gaten aldire. Dependez ere egin behar duzuntz eta batzutan, zizelkatzen dituzu ere gauza gainean, izenak emaiten ere? E, bai, segun segundelaik zerbaitetako, pues eskatu dute edo erreta, pirogra batoz erreta, edo etxeko delaik ere egin izentut, pues edo armarri bat, edo zerbait zerbait bere izateko. Normalean ez dut tola uniz egitenz... Ze... Kaikuek erte bere baloria da gola, kaikuek den forman mantentzia. Dela goz, forman gati, badun formak dela baduen baloria. Estela politengati da baden baduen historian gati. Ta hortaz haiatzen ez, kaikuek normalen uzten diren bezala. Bakarri, pues, ganizen dute edo menaldi bat egiteko, edo norbait eskuntzen delaik, ordena izeten dute, pues, beren izena grabatzea edo, eta hoi bai egiten dut. Mm -hmm. Zor batetan, xaltzen duzu, haun bat? Puh, haun bat, pues, berreun euro, berreun tabragoi eta segun zen olakoa den, zer baduen egina. Hortako egiten dituzu txikiagoak ere, apain ketarako hor ere. Bai, bai, egiten ditu txiki-txikiak. Lehenago egiten ditu narraz-arrraz txikiak. Horai, arraz txiki horitek ez dut egiten, ze han marreti boz ziren egiten aizinalaik oso txikiak, eta horiek aprovechazen du bertzeko zetako. Ta ia egiten ditu nahe urria, eta pues, hitu litro laurden batetik edo goitikoak, ja hortik goitiko egiten ditu denak. Eta horiek zo matetan dira, txipiak? A, pues, oie, goitamar eurotik pues, goitik goitik, ja hortik <laughs> goitik eta giru horra erabiltzenalditzun puskaguzi horiek duzu uh, uh, arkatsak emaiteko holako gauzak badituzu ere tipiagoak oialak ere emaiteko ze maineko oialak bai horiek egiten dut posoik baina vera egin kainabera baina vera puntaketa probatzatu dut hutsa eta horiek egiteko gero egiten dut ta tablak ere bai chorizoa edo gasna mozteko behian formakin, txerrian formakin, pues aprovechatu zen zurak sobratzen dienak karo, kaikua igual egiten duzu, behartuzo berrogeita hamar zentimetro, eta zura moztu duzuna batu igual irrogei. Ezkenean hamar zentimetro ega, mahor zentimetro ega aprovechatzeko, pues egiten duzu goi, edo tabla bat, txorizo mozteko, txerrian formakin, edo ardian formakin gazna mozteko, edo behian formakin Bueno, behien propaganda egiteko, ni behia baitot, pues, jendire erakusteko, eta gure raza erakusteko, eta, pues, denetatik, aproetxatuz, aproetxatzen da dena. Justo ez da, deus botatu behar, eh? Ez, ez, ez, ez. ez. Arskobostatzen da kartza menditik, eta aproetxatu arda ongi. Eben baduzu, uh, untzia undi bat, hau zen gazna egiteko errandu zu, haipatu du hau, uh, ez dituzu egiten nolakoak, erakusteko bakarrik da? Bai, bueno, hau denetako erakusteko, baina, bueno, egin, bato bertze igual, bai, eskatzen badatzen handiak, Azkenean dira horretu honiz, da du pisoa honiz, karri behar duzu eta gostatzen da honiz egitea. Da. Zer da? Urki zegin egin batza. batza eta hemen gasna egiten zen. Bai, hor egiten zen esnea gozi eta batza eh? esnea gozi edo berotu eta gasna egiteko. Mm -hmm. Da untzi bat, eta untzi borobila, hau da, kaikoa ino borobila delakoz. Da xuxena, honek ez dukide errik erdien, eta da errexaba. Garek hork ok, normalen izan ziren horri eta maino ondikoak. Eta dute pisoa honiz, hurra, karri etxera, ustu, du pisoa onditeko, eta pues, bato bertzea egiten duzu, baina, behar duela. Dena begiz egiten duzu, ondarean Deus duz neur, neurtzeko zuk hautatzen uh, duzu, ze borobil forma eta uh, borobila eta erradenez, edo... Bai, behar da, beti agua izan, basea baino, bi zentimetroa ondia gukua. Eta gero, pues, kiderra behar di dialdetako berdinak. Kaikoen dako, bai, kaikoen dako bat dira plantilla batzuk, zerratzeko horrean neurtzen duzu plantilla batera, Eta bueno, plantillak egina diremen pues, atratzeko, aproveitxatzeko zura den guztia, egiten duzu hartara eta gero inklinazionaren manteko denei, e, erori ezen erori modu den, denei berdine mateko. Eta gero mozten dira plantilla batekin besorren pues, gati, baina bertzenaz gainontzeko aia, konpasa eginta, pues, zureak ematen duen guztia. Eta gero beste gauza batzu ere egin dituzu, eh? painketarako ez dakit untzi gixako bat hor, dena bat, sarregran uh, erakutsi idazuna gider borobil batekin. Bai, xarituak egiten dut ere, bai, pues e, forma diferentetakoak, edo beren azalakin, edo giterra bultan maginak, edo, pues aprovechatzeko horten atzunea, aprovechatzeko zura, batzotan giltzen da zura, kaiko egiteko egin bat zura jikiago, edo, edo egin bat uzamarkaiko, igual aspertsan zara, kaiko egitez, eta aprovechatzeko, pues egiten duzu bertzez errai diferentia, eta egiten duzu, pues gauz ezberdinak. Mm -hmm. Ba dire, eta gero argizai ere, bai, argizai horak ere, gero eta gusten dire, eta argizai holak egiteko ere egiten ditu bato bertze, eta bit pues, ikusten duzulek, ikusten egin zerbait ere diferentia, pues, ariatzen zara kopiatzen, edo badire lehenagoera erabiltzen zirena behiak lotzeko e, Kantabrian, zebilak naski ditzen diote, hemen ja galdu dago, raso galdu dago ere, eta gustatuko zaiten hori eta egitea, eta gero koelariak, behiendako eta guztaiak, hori ere bai, asintzen, bai, bato bertze bat eginak lehenagoetan, egin e, gero jaztire ikusten, kasi e, galtzen nahi dire, eta pena da, galtzea. Azkian guri historiaan zati direta, egitek gire nahiko benpin mantentzeko. Jo ez zira hasi saskia edo lako gauzetan, eh? Saskia egiten edo? Ez horietan ez, saskia egiten ez, ez, ez, ez. Norberan ez urezko egiten dut, eta nahiko eko badirak egin. <laughs> mm. Alki edo banko edo orakorik ez, altzairurik ez? Eh bueno, egiten dut eta bueno, altzerizkoak egiten dut gehiago, <laughs> Pes, etxeko etcheko. Etcheko balango berdirela, ez da egin hoe egiten dut etxeko. Bai, etxeko, edo pues tokatzen delaiko eta kutxa bati igual egin behar bazaio, eh zerbait ere giltzan zatia eta pues egiten dut etxan ere. Ba, defrawo jiki bai, eta pues, etxeko bai egiten dut. Eta, altzako pues zerbait igual bai, baño, normalian etxeko. Batzungi da beti diarteko bordan, hemen uh, bastan aldeuntan ion difurena inariak duen uh, ta hilerean, kaiku egilearekin solasean oian treznak bat dituzu hemen, eh, muruetan denetan emanik, ongi etxaturik, eta behar izan dituzu, edo egosi eh, uh, treznak ondiago hauek? Bait, bertzen az, lehenako biltzen itzen, pues hartu eta igualz, tabla bat, behar zinuleik, edo tabla gero aprobetsatzeko, talatzeko zerbait ere, pues urgin bat eman, Taskean zurgin batira ematen diozu tablatxiki bat diteko ta hasi zara pelma bat gaten zarena, ez? Eh? Ezto naiz, mantxo mantxu mantxu garenitzenaiz erosten alde batean eta gertzian bigarren eskukoak edo ta hori egiten du ni denak. Ze era Matias zurgin bat bilaut tabla ze pilatzeko, pues etzimut ara gracieta, no askenean beretako izen estorbu bat. Alako lauti garu gaus txiki betzok ematea, ematen badi metozu 20 tabla egitekota, pues egin datzu gustora, baina eske bi tabra txiki txiki ematea, pues beretako da txinengaten ala aldiero berengara egitera, pues askenean mantxu mantxu garenitzen ist, oraiya batunik dena neriak. Ha, ba, duzu hau ahindizetan erabiltzen duzu no, sebo jazere ze jaun di hori bai, eitzera da gehiena erabiltzen dutena egainera erabiltzen da denetako erabiltzen zu baiko, egiteko, bai neurri iramozteko eskuzmozte bain hori xaua delitriko egin eta gara dode, pues, zepilladora, tornua tupia, dode denak Hau nola ditzen duzu uh, lehuntzeko denak berdine maiteko? Regurosoa, erderaz da izena, reguroso eskora zuztak egin, nola du nizena Tornioa bistana hau ere erabiltzen duzu, ez baita ezpada kaiku entzat? Ez yes, kaiku entzat, ez kaikuak ez dire, kaikuak ez dire borbilaketazin da, baino, baino bai bertze pues, doz urezko gasenak egiteko, edo kiderrak egiteko, igauzodietako erabiltzen du tornua. Mm -hmm. Hau, e, nola deitzena? eh odatopia ta ora biltzen da gehihenbat bai, hau matxenbratzeko taula, posible gutxa batekin ber balimenduzodo ta bla, aprobetzatu tabla, claro, tabla le nago iten susten dena tabla zati batekoa, tabla hundibatzuekin, baina lehen bad susten berzete teknika batzuk, borde, zura hunde-hundi batzuk egiten susten, txikitzen susten urak isuaekin sartuak eta zura mantentzen zen batre deitzen zaio dute jaitea, borobildu gabe. Gaur egonean eztakiz zer pasatzen da, baina zura guztiak makurtzen dira eta bihurtzen dire. Eztakiz edo eztakigun edo, ta orden egiten den dira dire, zura tablatik hartu eta elkarri lotu. Elkarri matxemratu eta elkarri lotu eta ez da inpoilit, eh? baina bueno, da Azkajagoda. azkarra goda eta gero ez da mugitzen. mugitzen. Bertziak beti bihurtzen ziren pixka, baina lehenago ez dakit bazuzten beren teknikak, baina lehen egintako kutsak badira, kasi metro bateko kutxiak edo armarioak eginak, pieza batekoak eta mantentzen dira. Bai, zerbait galdu da hor. Eh, egiten manimadugu zure tresnen itzuria, hor nahi izinuela erakustoki bat bezala hemen egin, diendea etorzen albaita, eh, zure gauzen erosterat, zure etxerat, erratzurat, baina uh, bisita ere egiten alko dutela. Eh, hemen lehen tresnak agertzen direnak dira zaharrak, eh? E, bai, jok dira ganaizenak galduat edo hartzeetik bilatzen, bai, baserriko mundukoak, elizako mundukoak, eta... Bueno, lehenago komengo gauzak izan zirenak. Hemen ibilitzen direnak, gure arbasok ibilitzenak. Bai, pues azienda markatzeko, bai zurateratzeko, ardiak mozteko, ardiak seinalatzeko, Elizako gauzak. Ta... Ostiak egiteko mozteko. Bai, korobidean. bai, ostiak egiteko sakaboka dos bat ere, bai. Hoi, inork ez dakila zer den, da Eliza bat, bueno, Eliza, da, oparito zidan, osa bat zena, eta da Elizako ostiak egiteko. E, hemen bo, mailu, marteilu, edo, ez dakit nola da Bai, mailukak, ditzen dugu mailuka, bat yeah. bai diren kofradorena, bat dire piketak, bat dire lenagoko mailukak, e, oraikuak sega pikatzeko mailukak ere bai, bada gomazko, nahi lorenzko mazak, denetek. Hmm. Zizelak nola ez? Bai, zizelako biltzen dira uniz gainera, bada dire gubia batzuk bere esiek diena eskalaproinak egiteko, limak, bada denetek. Gauzan agusiak ere biztan denak aikuene egiteko er, kutsarak? Bai, marluzak edo denak, aizkorak, eh, adarrakiek izenak ere neko berezi dut dire lengo izenak. Gaur egunean gaten zara ferreteria batera eta ezke ez dakite zer den ez, mm. edo e, ere do ikasten duzuzuk egiten, edo eskatzen dio zurrotz bati, edo gaten zara edo aitzeko merkadillora edo edo antikuario batera bestan zazu aurkitzen. Ezta inon aurkitzen ho Hemen zerrak ere, badira, desberdinak, baina nahiko sinpleak ez? Bai, zerrotea dire, dire denak, pues, Zeroteak. bai, bueno, guztzerrotea da ditzen dugu, batuzte batzuk urte pila bat, bertzatzuk dire, bueno, bakarrematzua dire etxekoak bizibuzikoak, bertzatzuk berri xagokoak, gero arpana daude, bi arpana dire, bate du Euskal Herriko, bueno, Euskal Herriko emingo hortzaak lasia, eta bestea da hortza kanadien seherten zaiona pixke diferentia dire, baina, bueno, arpana gaur egunia, mait, moinio, harriki jarraitzen dira erabiltzen, eta ikusiago daude igual. Agutiago erabiltzen duzu orain, eh? Bai, horai adornotako eta erakusteko bakarrik. Arpana motordunak nahiago dituzu. Bai, bai, zura mozteko nahiago, eta motordunak eixo beki gaten dire. Japonesik ez duzu, eh? Ez, egitek ez. Ez duen txatu hori, alderantziz dira, naski? Ez dakit, ez dakit nokoa diren, ez dakit, egitek ez dut, ez. Eta hemen bo betiko, bo, trezna, ahuntako. E, bai, beti izaten dire, pues, labiak eta beti, beti behar dire, azkinean beti behar dire, bai zurgintekiko eta bai Baserri munduan ere beti behar duzu. Ze hemen edo ikasten duzu eta zugegiten zu eh, duzu, duzu dena, edo bertzenaz Baserriak igaldu detxi, eta joaten bali manatenak gaur egun Baserriak gaizki dago arras, aberiak arras gaizki daude eta edo ikasten duzu eta zugegiten duzu dena, edo bertzenaz, bertzenaz erderaz erdendena pagaiban bonos. <gay> Azazpiak aintzutzen Txoriak ere asia ziren Egun berria agurtzen Euriak ere jakin izan zuen Bere bidea ez duzen Amar minutu zegoen sentiko Argia ilunduzen Lurrak iren txinaizuen baina Nai ez dene anai El Maria, errekakartu beharko Hamekaito eko latuekin Garaiatuz mi jamalko Norkerango zuen egun hartan Ure bezoa, Ez zela eguzkirik aterako Hure besoa, korak jasoa Elkarrekin lan egin ez Bitz Zaukada, zaukada Jure besoa Jorakia xoa Quero arruerateko Egan dugu, kaikuak egiten zenituela, baina ez bakarrik eskarapoinak, platera azpiko, gauzak mozteko gasna edo zorizu edo nahi den guzia, apaintzeko ere, zerratik ez paletan emaiteko ere politak dira, eh? zurezkoak denak, denak horkian eginak. Eta hor, badituzu, iduridu gasna batzu direla, zer dituzu horiek? Bai, dire, opari batzuk egiteko, zurezko gasna batzuk, gra, grabatuak, er, pirograbatoz grabatutako batekin eta hediak eskatzatzen du, musego oso denetek. Ta gitarra ta, ta, haragokak eskatzatzen den jendeak, hori bera baute eskate bai Texasetik, naiz dutela estatu batetatik, egitean mai baten ate batzuk eta naiz dutela bai laburu bat beretz Euskal emengo descendentia dire eta laburu bat edo emengo zerbait naiz dutela egitea. Bertze batek ere, armarri beteztak inondi gauzarraro bat, eskatzen dute behin indio bat etorri zitzaidan, hemen zen batek, nahizuela arrano bat zura handikekarritako zur, zur beresi batean egite erran bat, ez nintzen ausartu egitea, Ze, nahizuen zura sakratu bat zutena do, eta hangoan, bezzen indio, erdi indio batola hola zena, eta nahizuten egitea, ez nintzen ausartu egitea. Baina jendak eskatzen tu, pues, imaginazen ez duzen gozak. <laughs> jo, etxen izenako, bat handi bate hasia bat, eh, asia zirena zizelkatzen? Bai, oiteke bai, izenak edo etxak, baserrienak, edo laburuak eginezera baitira, egin izantutu kartelak, karteltziki batzuk taillatuak ere bai, pirogra, eh, pergamino baten forma nola eginak eta, eta egitek egin izantutu nahiko. Esteien uparientzat, opari entzat, ez, ez dakit erretretara joatean, nolako eskareak Bai, esteien edo lagune jo paritzeko, edo, edo zen gozetako. Jendeak, edo norbaitea omenaldi egin diotelaik, eh, jatetxe bateko bala omenaldi bat zuen persoan batik, eta eman zuten kaikura, ordenan izan zen, kaiku bat, eh, pirogra bat, zerreta, fetxa eta laburu batekin eta, Jiniak eskatzen dugu, guzti Beraz, nula ahimaneetan txakzen alda zurekina? Beno, pues, eh, nimenako ratzun, ratzuko esarreran, eh, iriarteko borda etxean, eta gokaretera ondoan, etxe bakarrik eta onera, onera torriz edo galdetuz, hemen du furrena bakarra gara, orduan errexala aurkitzean. Ezkergetarik hor erratzun eh, txartua entzinen entorzen eh, ziztelareka inuatik, dantxargeatik. Mm -hmm. Agizko etxeder bat, ezkergetarik hor berian, bo, ez da urtsa egiten ala, e, eta hemen berian ordean salduko dituzu ere. Bai, intenzio dut, ez moa da egiteko, bizitak, egiteko jendea, erakusteko nola egiten diren gauztak eta nola diren. E, eta gero hemen berrian, eta gero ferietan ibiltzen garenetan. Horai, Batugu bi urte feriak hasik ezte lai zen Covid-en kontunen gatik, baina perpentsatzen duia datoren urtetik normal duko dela gauza. Mm zenta batean, pematean zure denbora pasa zen etzen bait ez profesionala edo Ez, ez orri etaños denbora bazan ez zen pasa, neitzen, itzen pues lanak egiten ta lanago poz gauetan ez zen itzen igual atzoka meka arte ama bekarte otenitzen egiten ta oraia ez oraia mandu taltea hortan talia dena pues, ya, bezala patuna, izta, ya empresabaz ez ara ya zuzen saltzen dogo normal eginez mm. oraio ofiziala da eh orrako chiko dituzu sulikausak zure charen xageran edo sabaian edo ez dakinu eman Bai, momentuen patuko dute izko egiteko negiteko, eta gero bideo bat jarriko dut nola egiten den, eta asmoa egiteko sala salabatekin, eta horre erakusteko jendeai, bideo bat egin nolera egiten zen, tan zerterako zen gaikua, zera, ja, gorko gungo aztek, ja, ez dakite zer den, ezki ez dakite zer den, nire tokatuzai feria batera batea, eta Euskal Herrien, hartuta eta galditea ber, jarra horiek zertako ziren, txakitea, letzutera berbizian ikusi, Euskal Herri barnean. Ta ia, galdu da, ta, jendea ez alako gazteak ere ez, eta, eh? bueno, pixke benpin erakutsi gure historian ondik eldu garen, eta zertak eldu diren gauzauek, no, eta kaikoa iztela gaur egun gozareitere, dolaro, dolaro mila urtetik existitzen da zareitere, eta Euskarak batean Euskal Herriko goz originario bakarra dela, erraten duten ez. Bentua zaila balimara jendea unat eto jagazteaz, zuk erakusten duzu ere feria horietan, edo alduzunean, beraz, nora egiten duzun. Bai bai, normalmenta ferietaragatekin beti iten dugu demostrazio bat, nola gusten diren, eta hoe ta mo gusten da, hasten da le jendeak. Claro, berdi galdintzaten batek aberr herramienta haue bikingonan ziren. Etzutela sekula berebizian ikusiolako herramientai eta gelditzen zaizu ikusten jendea, erranes bezala, jorina ez ez herda osta, o sea, raro, agarrar raro, aqui doritzen zaizkiote. Ez da ikusten orai taratiru batekin inoztulu bat egiten, edo aizkora forma batekin, olako batekin, edo marluza machete, batek, edela, machete batekin dela macheteluz ez ez ikusten. Oizta zurgintegi batenaz ikusten. Zer batzuk edimentuaz placerak zendute? Bai, bai, izaten bai, da jendea dienekoa ezagutut ustenak, hartzainak sobretodo, ezagutut ustenak berek helenago el kaikoa zer diren, eta jolin, pastu izentu uste, emozionatuek, minuten bora, eta demoran behirek, eto, justen, eta emozionatuek hartu, eta jolin, zebollite, zebollite, berek kikiten edo gaztetan, nibilizu zentutela, hoi. eta ya, ja, galdo ez dutela, etzutela, etzila horretzen zerzen ere, eta gustetzen dutea, ondiz, oi. Ega mahera, ega. Eh? Kaiku hauek nahi arzaimatek edo entzuten marimadu, eh, gazte edo zahar, erabiltzen aldi dela, e? Eh? Bai, bai, erabiltzen bai, bai, aldi da. Eta erabiltzeko balime dira behar da jakin aurretik. Behar da zura, bueno, bihotzak endo eta bihotzak gero, tapatu behar da kolaik pegamento iman gabe eta gero behar da erre. Kaikua erabiltzeko dela behar duzu kanpotik eta barrutik erre. Aizkora bat edo burdin bat, burdin bat sutan jarri eta bero-berodagoelaik bero, bero golaik, kaikuan burdia, barrutik eta kanpotik erre. Mantz, bai, orden poruak estentio do, estenio poruak, edo estakiz erregiten dion, eta lengokaikuak uskutuzunek, dena daude erreta barrutik eta kanpotik, oi, eta oide, erabiltzeko delaik, bai. bai, eta gero dire deliketua, gero garbitu egin behar dire errekako legarrakin, erabilion doren, eta berriz ere lehortzen utzi behar duzu leku babestu batean. Zer, berriz bustitzen direlaik, berriz erabiltzeken, baute peligroa berriz lehertzeko. Ba. nahiko de, delikatoa dire. Zura, e, kasik bizi da horrein, Bai, zura hortzen da, beti bizi guzien bizi dagoela zu karitze bat, orkizendu zu etxe batekoa aldatzen duzu lekutik, eta bihurtzen da, Mat, mugitzen da berriz, ez da mantentzen hortan. Igual du berreun urte balimetu do bosteun urte balimetu. Berriz ere makurtzen da. Hortaz, lengo zuraketak uste madu zu, lehengo zurak egiten ziozten, siluak egin hauniz lekutan, hori da ariam ozteko. Gutxiago, albalime da, beti ariam mozten gutxiago bihurtzen delakoz. Gauzue denak gaur galtzen nahi dire, eta Oraikara, oraia ja, dira de zura laminatuak estak ez ezar erabiltzen dira, daio diferente da, baina zurak lehen bazusten beren trukoak, hortako gorrogunea galtzen ai direta ya gara tonto beltatzen ya ematen diegotea dena egina fabrikak batetik era pegatu elkarrikolatuek eta daio lehen bazuzten beren teknikak zurak ez bihurtzeko, ez mugitzeko edo gutxiago mugitzeko benpin eta bakarrik gaur egunean ez baithoi, pues caso un desibelada. Bon, jon urutzeko e eh, jaiten alda bastangoas az genain zirela, dela gaiku bezala? Bai, gertzen ari bastante xantiotizak gelditzen dena eta bastante ez da bertsek. Malderrean badago bertze bat naski. Zumbilian ikuste bazela bat, baina ez dakit seguru orain duen eta hutsaman dago bertsek guzten bat. Baina denak bire hutsamakoak kenduz bertsia denaia 80 urtetik goiti eta bertsiek ez da inor, momento en fin este año galleago. Be video una de eta luzazariko sirela Tailea guntan, tailea guntan. Bueno, saiatuko gara. Afizioa dugu, horretan saiatuko gara. Mileskar? Mileskar zuai. Ion, dufuren aina geak, kaiku egileak, erratzun sortuko du bere uh, saltoki tibia eta ere uh, erakustokia, zuek ere bisitatzen alko duzuen tailega, irailetik goiti pentsatzen du hori plantan emaitea. Bedekin harremanetan txartzeko, kaiku egilea abildua, gemail.com elektronikoa baduzue zue bestela, gurekin harremanetan txartuz, manen dauzuegu, unen kontaktua. Oztokadak.